Basme în limba română Fetița înțeleaptă Odată ca niciodată, într-un loc în care caii erau considerați un semn al prosperității Trăiau doi frați, fiecare în casa lui cu averea lui Dimitri, fratele cel bogat, și Jericho, cel sărac Hai de Jericho! Altfel nu o să ajungem acolo înainte de apus Cei doi frați mergeau la un târg mare care avea loc în oraș Tocmai când urmau să plece, fica lui Jereco apărut în fugă Te rog, tată, lasă-mă să vin cu tine E un drum lung, draga mea, și vei obosi Mereu am vrut să văd orașul, te rog, tată Dumnezeu! Lasă copila să vină și hai să mergem odată! Am să fiu cu minte, tată! Promit! Bine atunci! Hai, urcă! Au călărit toată ziua și spre seară erau destul de aproape de oraș. Să găsim un loc unde să ne odihnim la noapte Și dimineața o să intrăm în oraș Acolo pare să fie o colibă Serios? Să mergem! Asta nu e o colibă, e un grajd un loc bun pentru odihnă la noapte! Uite! E destulă apă și mâncare și pentru cai! Ce loc interesant în care să ne petrecem noaptea! <laughs> Bine, hai să luăm cina și să ne culcăm! Așadar, cei trei și-au făcut din grajd adăpost pentru noapte. A doua zi dimineață s-au trezit devreme, pregătiți să-și răia călătoria. Haide, Nora! Trebuie să plecăm! Vin acum, tată! Ce a fost asta? Uite! Iapa noastră a fătat un mânz azi noapte? Dacă iapa voastră ar fi fătat mânzul, el ar fi trebuit să stea lângă ea! Dar a venit la armăsarul meu! Dar, unchiule, cum să fete un armăsar? E adevărat, frate! Și chiar seamănă cu iapa noastră! Așa e! dă niște apă și mâncare Și apoi dă-mi mânzul ăla mie! Dar, frate! ei nu apar așa peste noapte de nicăieri, Jericho! Poate mânzul ăsta era pierdut în pădure Și a venit aici la armăsarul meu Oricum ar fi, dacă iapa ta ar fi fost mama lui S-ar fi dus direct la ea! Dacă a venit la armăzarul meu, înseamnă că e al meu! Vezi, frate? Să văd! Astfel, cei doi frați s-au certat mult timp care dintre ei să păstreze mânzul. În cele din urmă, Nora a avut o idee. Tată, unchiule, de ce nu mergem noi în oraș? Nu acolo stă regele înțelept? Să mergem la el și să-l rugăm pe el să decidă Are dreptate, frate! Da, fica ta e mai deșteaptă decât tine! Să mergem! Au ajuns la porțile orașului În timp ce frații vorbeau cu paznicii, Nora a văzut o plăcuță cu poza unui hoț pe un copac din apropiere Pe plăcuță scria Hoț! Cel care îi va spune regelui unde se află, va primi o recompensă de 100 de ducați Frații i-au povestit totul regelui Ei bine, tu ce părere ai? E foarte dificil, Maria ta Dacă iapa ar fi fost mama mânzului, acesta i-ar fi băut laptele Dar mânzul nu aparține nici fratelui cel bogat el se ceartă pentru mânz doar pentru că e acum. El are deja destui cai și ar putea foarte bine să-i lase mânzul fratelui său mai sărac Păi, să vedem dacă frații sunt bogați sau săraci doar pentru că au avut noroc Sau pentru că sunt inteligenți sau poate nu Ce ai de gând să faci, Maria ta? Când rațiunea eșuează, ne vine în ajutor înțelepciunea. Hai să vedem care dintre frații ăștia e mai înțelept. Așadar, pentru că mânzul nu e al niciunuia dintre voi, vă voi pune o întrebare. Cel care dă un răspuns care mă mulțumește, va avea mânzul. Așa că regele le-a pus fraților o întrebare. Care e cel mai rapid lucru din lume? Care e cel mai moale lucru din lume? Și care e cel mai prețios lucru din lume? Toți au fost surprinși de întrebarea ciudată a regelui. Toată lumea aștepta cu nerăbdare răspunsurile fraților. Dimitri s-a gândit că, dacă l-ar lăuda pe rege în răspunsul lui, acesta l-ar favoriza pe el, așa că a spus... Păi, asta e ușor, măriata! Ce poate fi mai rapid? Decât calul tău, sire? Ce poate fi mai moale decât patul tău, stăpâne? Și, într-adevăr, ce poate fi mai prețios decât prințul tău? Dar răspunsul tău care e, Jerico? Jerico era un om simplu și cinstit. El nu știa cum să mulțumească oamenii care foloseau vorbe alese, așa că nu a știut ce să spună. Maria ta, celălalt frate nici măcar nu are un răspuns. Dar să nu ai un răspuns e mai bine decât să ai unul nesincer și necinstit Să așteptăm puțin Nora se gândea intens Voia să dea un răspuns sincer Și apoi deodată i-a venit ideea Iartă-mă, măria ta! Aș putea să răspund în locul tatălui meu? Sigur? De ce nu? Trebuie să fiu sinceră, Sire Nu știu toate răspunsurile corecte dar judecând după ce am văzut eu în lume, cel mai rapid lucru din lume e vântul E atât de rapid încât poate crea o furtună care să distrugă totul în calea ei Iar cel mai moale lucru din lume trebuie să fie sărutul unui copil, așa cum mânzul ăsta mă linge pe mine Iar cel mai prețios lucru din lume trebuie să fie Sinceritatea. Altfel n-ai fi anunțat recompensa de 100 de ducați pentru informații despre un hoț. Bravo, bravo, Jerko. Fica ta e într-adevăr înțeleaptă, cinstită și sinceră. Sunt mulțumit de răspunsul ei. Îți dau nu doar mânzul ăsta, dar încă 100 de cai și 10.000 de ducați ca recompensă. Cât despre tine, Dimitri? Puteai să fii generos, dar ai ales să fii rău Răutatea nu te duce prea departe, dar recompensele mari vin împreună cu sinceritatea Asta să-ți fie lecție Am înțeles, măria ta Mulțumesc, măria ta! Ești foarte generos Și chiar așa este Putem încerca să-i păcălim pe ceilalți, dar asta nu ne va duce departe Oamenii vor vedea adevărul dar dacă vrem să trăim o viață fericită și împlinită, trebuie să fim sinceri, cinstiți și înțelepți.